dion ongi ongietorri palmondo irratira guemen gaude asterobezela zuzenean stream.maritsusarea .eusb.zortzimila barra palmondo irratia linkean, baina zimaduzue zuzenean entzun ezkezkatu, podcastak dituzue palmondirratia.noblogs.org linkean. Gogoratu gure saiotan parte hartzeko, jarri gurekin harremanetan palmondo irratia riseup.neten edo gure instagrameko eta Twitterreko kontuetan palmondo irratia Gaurkoan, irakurletxokoari elkarrezketa, osasunaren autogestioa asamblea de majaraz. Eta bar, entzungo dituzu eberaz, ez galdo! Estop Covid, coronavirusaren edapena kontrolatzeko aplikazioan eztabaida emantzan aurreko aste Frantziago Frantziako asamblean. Emmanuel Macronen gobernuak sortuduna. Horren aria segurtasun informatikoan aritu adian pertsonak egiten duten la quadratur dunet e weborrian honako kritika iten zaio aplikazioei. Stop-Covid aplikazioa inutila, gure askatasunentzat arriskutsua eta usasun egoera bera larriagotu ezakentzer bai litzateke. Administrazioak eta parlamentuak uko egin behar diote alako proiektu alferrikako eta arriskutsuan giza baliabide eta baliabide ekonomikoak xautzeari. Urgentzia horrez beste leku guztietan dago. Eraginkortasun zalantzakorra erabilera oso baxua. Lehen urbilketen arabera, populazioaren euneko irurogeiak baino gehiagok, edo behar bada uneko larogeiak edo eunak, erabili beharko luke aplikazioa eraginkorra izan dadin. Hori, beti ere, datu zidagarriak emango dituela suposatuz. Frantziako populazioaren euneko irurogeita mazazpiak soilik du smartphone bat, eta irurogeita marrutetiko orakoen artean, euneko berrogeita laura jaisten da proportzioa hauek izanik populazio zaurgarriena. Jende askok ez daki nola aktibatzen den blutuza, eta beste askok, uko egiten diote, etengabe aktibatu izateari, harrazek praktikoa direla eta, bateria, adibidez, edo bestelako erabilera aukerretatik babesteko. Singapurreko populazioaren uneko erabili du aplikazio baleokidea, azkenean konfinamentuari eldu behar izan diotelarik. Emaitza, aulegiak. Azpimarratu behar da, populazioak dituela egin testak modu erregularrean bere burua modu fidagarrian diagnostika dezan. Eta autodiagnostiko gutxean oinarrituz gero, positibo faltsuak esponentzialki azteko arrisikoa luke. Badirudi ez dagoela aski kontsentsu, esateko zenbat denbordaz eta zese segurtasun distantzia behar den, pertsona bat, beste kutsatu batekin noiz hartu den kontaktuan zehazteko. Gune oso jendetxuetan, hauztobatzuk, enpres handiak, zentrokomertzea handiak, positibo faltxuen kopuru alertuko ditzateke. Aplikazioa erabat indarga betuz. Osasunaren zat Aplikazioak babes neurriak murriztea eragin dezake osasun segurtasun sentimentu faltxu bat eman dezake lako. Aldi berean, alerta fidagarriak ez dinemanez. Bera garapenak xautzen duen energia eta dirua ezingo ez dira beste iktenbide eraginkorragoetan inbertitu. Ala nola maskaragintzan, testatzen masiboetan edo tababes neurrian sustapenean. Halako kontrol sistemek ja da populazioaren zati batean handia den estatuarekiko mezpiantzan dituko luke. Bezarria dagoen sistemari konfiantza eginala ez jakinezinik. Gaixo potentzialeko osasun zerbitzuen aurrean euren sintomak ezkutatzea eragin dezake egarreko lizkiokein ondorio ezkorrengatik. Alferrik sakrifikatutako askatasunak, diskriminazioak. Izan bete beharreko bihurtuta edo izan presio sozial handi batek eraginda, aplikazio hau erabiliko ez herritarrek lan egin ezin da edo leku publiko zenbaitetara hartu bezinda giratzeko arriskoa lukete. Hortaz, beren oniritzia ez librea litzateke eta beraz hutsala. Diskriminazio iturri hipotetiko bereztik larribal litzateke test serologikoak eskuragarri guztea aplikazio erabiltzen duten pertsonentzat. Zelatatzea. Populazioaren zati batek aplikazio erabiliko balu Gobernuak gainerako populazioari beren borontatearen aurka dakiokela susmaliteke. Gainera, badakigu salbuespen egoeran hartu ohi diren ez da inaurri sekuritario eta libertizida ez dirala gero atzera botatzen. Aplikazioaren helburua esentzian bertan da anonimutasunaren printzipio juridikoarekin inkompatibilea. Kasuriko nenean, seudu anonimatu ba litzateke. Ez duena, zelatatzei individua lortatik babesten. Lizentzia Librepean aplikazioaren kode izatea Eta datumetatze reproduzitzaleak erabiltzea, meie hauek ekiditeko ezinbesteko esigentzia irateke, baina aurak ere ez nahikoak. Aurre prestatze sekuritarioa. Ino resta gai esateko, zenbat demoran egongo litzateken aplikazioa martxan. bian jarrita, errazagoa izan moda gobernuaren aplikazioari funtzio koertzitiboa gehitzea konfinamentuko kontrol indibiduala. Afrikazioak norbere gorputza zelatatze tengabe baten menpera jartzera bultatzen du, eta honek beste teknologia batzuk onargarri bihurtzea erraztuko du. Hala nola, aurpegi errekonozimendua edo bideo zelatatze automatizatua. Gaur gaurkoz, jendarteak baztertu egiten dituenak. Irtenbidekeri teknologikoa. Aplikazioak indartu egiten du, osasun, ekologi edo ekonomi krisiai aurre egiteko zelatatze eta teknologiarenganako ganako sinesmenitxua. Eta itzitik, benetako irtenbideei harreta eta jartzeak egiten du. Ikerketa zientifikoak, zerbitzu publikoaren finantzaketa eta, bar. Gure gizarte eta eskatasun entzatel buru, teknika eta erabilera baldin txarrezkutsuak dituen aplikazio baten erabilerak, ziurrenik emaitza eskaxak, Are kontraproduktiboak bizanik ezin da olargarria izan guretzat. Jardun horri eskeinetako denbora mediatiko politiko eta aurrekontuak hobelitzateke populazioa eta osasun langileak informatzera eta ba bideratuko balira. Eraginkortasuna bai estatua duten metodoak erabilita. Ala nola maskarak osasun materiala eta testak eskuragarri jarrita. Bueno, güerdia usti hoy, Unai eta jai honegon bidatu ditu Palmondo Irratira, izan ere literatur txokoaren inguruan arituko gora hizketan. Beraz, ona ongi etorri bihoi. Eta besterik gabe, basiko gara galdetzen zerregatik sortu zenuten irakurtzokoa eta zen helburu betetzen duen gaur egun herrian. Bueno, hau herrian Palmondo Tarrak, da gure. Bueno, ba la serie artiurian betidanik eta bueno, erregintzak eh garrantzia izan du, da? Gure udalak eta udal politikak e, ikusita beharrezkoa da. Ez et lazarten bakarrik, eh erregintzietan, ni e, bueno, lasaten handia izan du eta bereziki igual eh kulturgintzak ere esango nuke, ez? izan eh garrantzi handia. Bereziki euskararen eh berreskurapena edo biziberritzaren eh e, ildo horretatikan jakunaz gain ba kulturgintzan kulturproiektu asko sortu izan dielako euskeraz e, gauzatzeko, ez da. Eta horrek eh bueno, euskeari indarra mandio, ez da. Orduan, eh nik hortse kokatuko nuke irakurtzetekoa ere. Gu sokatzen gea gure ekarpena egin izan gendun kulturgintza horri edo horregintza horretan, eh bueno, bat gehiago eta erburu horiek beteko zituenaz da, irakurtzale batzuk elkatu ginean, eta bueno, ba, literatura ere euskeraz irabertzeko e, bide bat zabaluna izan dut, egiteaz manek. Mm -hmm. Primera, ergin zari zuzen kilotuta goberaz literaturtxokoa, eta bertan parte hartu ez duen bati azaldu beharko batzen dute, zertan datzan irakurre txokoak, zer esango zeniek edo? Ba, Guardean genoi, ba, egiten duguna hilabetean e, behin burtanea e, Eta Osu Alberdi edazlian gidaritzapian, ez pedagiratzen du pixkat e, Liburu bat aukeratzen dugu hilabetero eta Piskat tertulia txola montatzen dugu liburu horreninguruan Hisatzen da normalen, ba biltzen geanak bakaita errondatxo bat egiten dute basieranen, ez? Iritu zegun liburua, sentsazioak eta informala, ezta. Hori tupo ongiratzenak irakurtela bezala dazu honi iritziak eta hautatziego. Eta gero, ba, hor zurekin, ba, tertuliatxoak hautatzelako. Eta bilabetetik baino ehkartzen dugu bidartera pertsonalki eta nobera dela ezliakin bate egiten dugu tertulip. Primera, eta gaur egun gutxi gora bera, zembat parte haidek hartzen duzu parte bilkura horietan. Bueno, hola, maiztasun naiko finkoakin amabi-amago ez dut horrela, batxi gora bera. Eta, bueno, igual e, baitatzeko da, deintarte zabaitxemaka biltzen gela gaur egun, ez? Asegara batean, igual, fendelduagoa ekarzen minan. Baina, bueno, gaur egun gazteak ere biltzen maizia, gazteagoak, eta... Eta ba, horita da, hori ikustia baita ere, ez? Nik abian gehituko nuke baita ere aurrekoari orre, lotu eta igualez. E, euskeraz sortutako e, literatura irakutzen dugu, baina baita ere Euskerara ekarritakoak, e, itzulitakoak. Euskal sortzaleak esagutzen nahi geha eta ari ekin lanak, baina baita ere e, Euskerara itzulitako beste kanpoko hilazle batzun horrak e, bueno, eta lanak ezagutzen nahi geha. Eta, e, nobelaz aparte, ba, ikinak, eta abetzi bai, saiatzen gehan ez da minoritariago gaitan poesia eta ensaion bat eta esartzen. Eta, mm eskate -hmm. horretara, eskoikasten da poesia irakurri eta komentatzen eta loko batzak mm -hmm. Primera, suposatu nu taldeak izaera irekia duzuela ez, eta beraz, interesa izango duen edo nor, parte hartezakela bertan, eta nola izaten da prozesu hori, taldearen parte bilakatze hori edo. Ba, gazkenean kursor horietan dugu, panen plangintza bat, liburuki, Ez pixka eta balsuekin, edo denan apen pixkaatu gozkatuta, eta behaldea irikia da. Hortzintxarren eta saltzen da, bakoitziaan normalizaten da azte hartetan da beti eta irugarrena, baina, behar bueno, dukotan mugitu daiteke, hori behar dukotak taldea daukago ba, koordinatzeko, edo zein kintxarri nikusita, edo zein etor betek. saio gagoita. Baina, mm -hmm. ba, normalean jende gehiago, kartako zinkoa ez zana etortzen da idazlean ermanean, etorri e, izan danean. Mm. Bai, irak, bueno, eta e, e, burua irakurrika bere etor daitekeak. Eta zolakotan, duak jende txua guak izan dia, saioak etorri izan da jendean. Ez dela nahiko zinkoa ez zaten mm. da. Mm. Aipatu duzue hilabete biltzen zateretela li buruen inguruan itzegiteko, eta urtean zehar beste kimenik ere antolatzen duzueen? Bai. Antolatzen dugu, bueno, naiko zona son, hartu dune egitali eh, da, Gertxoa Fari literari da. Eh? Ba, lehenko, ah, haurte zei garrena izan dala, eta? Zei edo, zazpi. Zei edo, zazpi garrena, bai. Estake. Bueno, eta naiko eh, formato berezia izaten du, idazlea jartzen dugu gai jartzaile lanetan, baina, bueno, gai jartzeko moduare, somen lan handia egin izaten du edatleak eh, egun honetarako. ez. Eh? E, Bueno, asera batean, erritarrai eskin ditako e, kintza bat bazan, edo saio bat bazan, baino diruitu horri bezalare plaktatu behar du. Agurukak, autofinantziazera bidetik, e, diruitu horri bezalare kartxafari literarioa planteatu behar du. Baina horrek bueno, ekarri zuzka duk idazleak eta bertxolari ba, ez hain ondo daintzea. Tau dut, beste diruiturri bat zuzitzen gungean, horri, hobeto ba. xeo, igual ez merezi duten haina, baina hobeto xeo daintzen hasilea eta ez dut diruiturri planteatzen. Bara, ekin tza osagarri bat, diriteat urtsukoak antolatzen duna, eta zabala ere itarrei nolabait irekia bana, ez da. Egia esan, larroi persona beste egeztia sartzen, eta ez da hain zabala ba, ez dut lagokera egin behar, lehenengo aztean e, xarraia guztiak e, abortzen dira gaur egun, baina bueno, ba, erritarrei irekia eta zabala izan nahi duen ekin zabala Bai, joi azken urtero esirimirin egiten dugu eta esan dura jaion, o sea, xarrerak segiten bortzen dira eta hitzetik e, hortera azken urteetan Eta horri da grauatzea, eta horri nikuz daitezke saio batzu. Eta saio eso, politak, eso politak, baina. Sí. Denak diferenteak, baina denak ikaragariak. No? Duduan daukat egilean hori ezartor izanekoa, akaitzkano, lehenengoa, e, Gilear-Gilean duela diurte, bai, bai, hapten bai, aztiz egitek oso politen zuen. Oso. Dono, denak, lan dergarro, eh, talele esari ugarte, baina, bueno, bidazle morgo bat, eh, e, lan hori lan haugia ganea politian. Mm. Prime aiipatu eh, zue zumentalde autofinanzatu da dela eta eh, ze erresa nahi du horrekala ze ekimen antolatzen dituzue dirua atera eta idaterie ordaindua lizateko edo. Bai, hasieran e, saiatuzdan pixka bat udalekin edo aber laguntzak eta lortzen zian eta baina kriston papelekoa eta egin behar izan zen, eta laguntza oso oso txikion da 50 € goztegi zeraman zuen eta. Usteztenen idazle bakoitzari etortzen daren ordaintza dio, Xu Alberdi horrentzaio, orduan diru kantitate bat eskatzen doa antolatea. Ordu nikusi ta lana jakin da etzegola Horrola bide oso oh, honik, auto-finantzak eta aukera intzen mm. Eta bueno, ba, urte hauetan asieran pirritxe eta porrotxekin nor saioak antolatu zian kulturetxean Eta horren horren or, bitartez finantziatu ala izan zen Azken urteetan sorgin jaitan afariak ematen ditugu enbokaltak eta platierak txosnetan Enreiz bakateatzen ditugu eta gero saio bako itzen en, Iru-euroko kuota eh, moduko bat horreintzen dut, da, piskasimbolikoa dana, erudukte osoan etortzen bat zeo gehi-eurokoa, horrek no, ez du izten da berkiresteago zartxo bat zeboiatzen dut, nintzatzen mm dut. -hmm. Eherki, eta zebio, bueno, literatur txokoaren parte zareten ez gero, ba, jakinaigen genuke zer eman di zuen iragurre txokoak, ala zer ikasi duzuen bertatik. Galdere haure bat zutzeaz da indakasua, eh? E, Espeasko esateko asko <tusurra> ondoritzatenean. Bueno, nei, hola, lehenengo tortzen zaiteen abentza da laguntalde bat, e, sare berri bat, ebitasmo, bueno, kultura ebitasmo bat egin handitzatena. Zaletasuna e, onditzea, nahi bentza bai, e, karri diti abiltzeko moduak, entzuteko eta zematik hasi dugun ortea beratxa da, nez, beste batzuk entzutea eta esatea gu, panik hori izatek ikusi edo hau, ez dana, Eta berazten ori, du asko, bueno, iraketeta hori, horire ematen du. Euskal iudazlekin aurrez aurre egoteko e, aukera, hori zugarria da, oso polita da. E, baina, ikusi e, alabeia txikilla da, e, irazle asko dauden, e, baina bueno, aurrez aurreko hori oso oso politada. da. Eta, bueno, usuea alberdi ere inutsu eta epatu nagoela, bere kartena eta bere bueno, irakurketa semat gozatzen den, semat no? ikasten den behar ikide eta semat gozatzen den. Eta ikasi ba, bueno, igual epatu dute, oso diferente irakurtzen den dagoela hori nahi harri garriei egin zait, eh? bat zertan pijatu bestea besteak zert... Bueno. eta oso politia da, zer bat guztiak naturen, muy esaten du ba, irakurri duna, zer rekarri diun, zer pintxatu duen, zer ze sensazio sortu diun, hori oso politia da oso natural egin da. E, Aipatu koniuk ebait ere, igual, e, euskal literatura gaur egun, zer dimensio, duen que duen ez da nei hori ze dan nei hori e, irakut txokoa, txokoari chokoari esker uzet ikasi duela hori ez legrudenbate jaute zate ikustitu zure liburu, jutezata, ikustu, ikustu liburu bat baina baina hemen eta esan deguna ez da novela da poesia da la bat da edo era irable hau ez da simpat sortzen dan da gaur egun bueno nei, e, asko sortzen da eta dimentsio hori bueno lagundu bigo ikusten mentzat ez da Eta bueno, ikasi dugu baita ere gure sortzaileen da izan leen egoera, eh, nolakoa da, ezta? Eh, ze prekarioa da ta ze, bueno, no la visibilian Ze hautu egiten duten, e, au, ze haut sartagian eta ez da horbait ze honen ondorioz ba aregiago, ez? Bueno, ez da. Ikasi, ikasi negu, irena ikusi negu eh oni esker, ezta? Bai, aba, baihonekin bai azkenen da, baina oni irakurtzen, ikasten oprozesua da zela da, ez? Azkenen irakurtzen duzu, disfrutatzen duzu, baina gaur hasteanean tiraka, ez? Ba, handena hoe zuenola tiratzen du, no hori ematen du, baio irazkiak kontatzen dituen eta bai oso osoa da gaskarria. O sea, beste jende mota batekin ideatzerako e eta gozto konpartitzeko eta oza, irazilia, oregi madera eh, harremanestua izanduzue beraz Euskarriko eh, hainbat sortzailerekin eta galdetu nahi dizueke, eh, dut, herrian ere badirela euskal idatzleak eta haiekin zeharman izan duzuen. Um, bai, ba Adibidez, aurten etorri dian idazliak, eskata ipatuko etxutez, biskait ikutekon ungaletzen, beinantzara zola donosti harra, Mariluz Esteban etorri zande bai, eta intzane usan dizeaga lasarte harra, oso horitzapen politia daugaz, etorri zan behak egizatetzu, joh, ez da lasarte etorri baina idazle ez dela, eta jarri zanola baina, oso izketa aldi politia bi benundiak, saio oso politia ingatzen Omenia na historiara bestia, ez azkenen atazien ari pila bad eta oso gustu dagunean eta oso ondo ta bai, ba lasartean ba arketskano mm. sortarra, pare bat eta, <tusk> da izan da gokin eta mundiala da betetzen ari entutiabeti. Eh, sia e, nosa zehasuta garadat, zepitegoan, Ez, ez rendu, baina gartsu goagendu, baina azkenean ez da Da ja, buru bai ustetegen modua. Hola, buru zai naiz, eh, baina e, no. Eta Jo Alberdira adibidez, está la sartara gainon lechekoa da, eta beak bere <laughs> auto, o sea, bere liburuak a eztaen Iopien azkenengoa ta, ba be, beak beakin haue, ordun, o jetso ze harri Herkik san eh sanegainezuek e, monoirratiean e, bueno, badugula gomendioa izeneko ataltxo bat eta bertan ba dokumentalak edo liburuak edo pelikulak eta abestiak gomendatzen ditugula denetik eta gaurkoan ba liburuetzari garen ez ea go, gomendio txoren bate edo baduzuen ba gure entzurei emateko. Ba, hemen goto bain gomendatukoet eta en, Ninen Ametsartzailez eta Ibraima Baldeek e, iratzia oso solidu interesgarria hitez, zet. o sea, mundiala irakurtzen da eta en, etorkinen buruko gaiei lantzen du era oso berezi eta oso polit bate. Eta eh gomendatu zuel gaina irakurtzea eta ekainak 16an etorriko etorriko dago lasartea eta gomendatzen zuetik irakurtzea eta gazaltzea horreaz eta seguru oso oso interesgarri ez mm. dagoela Eta, bani personalki ba, azkene erakurritu tenetatik, haintzane ba, usan dizagan kabitu zina oso gomendagarria egitu zait Haina iku hiliburua eta iku hilibatu eta iku hilibatu eta lantaberri eta eko lasaltea herra mm. da gomendagarria Geniz Jopleen usua alberdina, Arkezkan Fakiraaren hau txan, eh, dio zaudi alegriaia herrena, haider, he heterodo izena. Gobersoak, he he eskerik, hola, ni kingo nuke gomendia orokorra bat. Eh, poder ebukatzeko la nei hori etortsai bezak, ez? Eta da, eh, bueno, irakurletxokora etoni edo, ez? Etortzen badia asko gustatuko dute eta hori guztia bizitzeko aukera izan dute. Baina, eta ez dut eragina da, no egoera eragina da, baina nahi etortzen zaitean gomendioa da. E, hor ditu sortzale batzuk e, gure hundu ikuskera sortzen dutenak, kultura da, gure hundua mindu, begiratzeko modua, eta kriston sortzalea da duzko duten, horiek eh? dia gure pentsalariak, pentsamendoa sortzen dutenak, Naiko globali izan dut ere, baina hoien beharra daukagu, eta hoiek, hoiei babes bat zordi zor egu, ez da egiten duten lan hori erosi, dirakurri eta bizituik laga dugu, ez da. Horbani gomendio hori, kontsumitu, euskal, kultura eta hoi zei tortza zaitu dain, ez? da, baina hori tortza. Eherki, ba, gaitzeko beste zerrez baduzu egintzat, gomendio hauek egin ustean Mila, mila esker elkarrizketan parte hartu izanagatik, Ondo segi eta nahi duzuen erarte. Zorai, esker hey. Miss Bolivia Gatik, te quedo fría, en la cama que garrón Te fuiste de mi casa sin pedir perdón Ahora mis amigos te dicen traición Porque me rompiste el corazón Y ahora quieres volver, pero tómate el paso Zangra y no cierra y no sé qué hacer Decime algo Leo Hola, mejor que mal acompañada sola Afuera hay 20 pibas haciendo cola Si yo fuera vos estaría bola Vamos a meñar la rola Y digo que la tienes que dejar Si no te supo respetar Pero no tienes que olvidar ya hay amor del bueno y que está por llegar el dolor no funciona Suéltalo Libérate y perdona Suéltalo, Suéltalo. Bazten osasunaren autogestioarekin. Adik, Bueno, eta gaurko Osasunaren autogestioaren atalean hilekoaren inguruan hitz egin nahi dugu. Ta horretarako ba nere esperientzia kontatuko dizuet. Ba, esan, nik ieroka e, ukitzen detenian, ba lehenengun eta molestia ukitzotela tripan eta horren aurren ba Artu izan ditutela ba, pastillak, ezta? E, Bazken nian, ba, miniori pasatzeko aliketa azkarren eta nire bizitza erritmua jarraitzeko. Baina, hoi dela gutxi erabakinun, ba, pastilla hoi ez erabiltzea, eta mina hoi netan badimaneukan, ba, mina momentu hortan e, desagertzea baino, mina sentitzea, eta miniorrekin bizitzen ikaste azken batean. Nere ustez ezkenen, ba, minakau momentu hortan igual, ba, senyale bat izan daiteke ez, ta? Senyale bat e, gelditzeko, gure gorputzian zentratzeko, eta lasaioteko, ez? Eta Etardun, manik, azken aldi honetan, ba, filosofioarrekin hartuet, mina euka momentun, ba, egitenain hitzan ari e, utzinet, eta, ba, behin utzita, ba, onaiz e, botata, edo gorputza keskatu ziana iten, ezta? Batez ere ba amino ibaretzeko erabiliztuten estrategiak oinartea ba izango dia beroa jartzea, eta batez ere deskantjatzea eta lasai egotea, ta relaxatuta egotea. Ta horrekin gero ba denbora aurrajunala ba baretzen junda aminoi ta taia asko zobeto. Orduan ba, e, esan hemendik aurreare bai nebaldin badzu ez zuen esperientzia partekatu edo mina baretzeko erabiltzen zuen estrategiak guri helarazi ta guk hemendik zabaldu edo audio bitartez nei baldin badzu ez, badakizu ez, nei baldin badzu ez, palmondirratia.abildua.raishap.netea bialdu ezak zuela eta besterik gabe. Astebuka ona izan. Eta par batzuk botan eba dituzu, ez galdu urrengo atala, abestiata gero. <gülüyor> <gülüyor> ez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 Hizmo lo que se podía y no se podía hacer nao Puntaba pues prohibido por nuestra seguridad Crecimos en jaula y yo creo que ya me he De callarme palabra, así que voy a desbordar Me vuelvo quizá, me vuelvo mala Por la calle de la capital Por las calles de la capital De la capital me vuelvo quizá, me vuelvo mala Prohibeme algo para que lo haga Por las de la capital pero no tengo un pelo, solo es un sebo están comiendo de mi mano, alimentando mi juego, están esperando que caiga que tenga algún descuido ya en valora pasarte enemigo quieren salvarme y no saben cómo Y yo me hago la tonta pero no tengo un pelo, solo es un cebo están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego, tan esperando que caiga que tenga algún descuido Ya en valora pasarte enemigo quieren salvarme y no saben cómo. entzuleok. Asamblea de Majaras irratsoioa entzten ari zarete. Ondoren menuuetan gure alituekin izango dugun Tertulia entzutetera gonbiatzen zaitgu. Egunero zela, gure herritarren zalantzak argitzen zadatuko gera, ikuspuntu guztiak joratuz. Ongietorri, Asamblea de Majarasera. Egunak dira mirrako iraultzaileak mendira bolatu zirela koldobertzaaren, Tiroen ostean. Egun hauetan, Amar Mila biztanleek biziki eta zorion eta harmonio bat zer den bizitzeko e, bizitzia jakin dute. Urrengo minutuetan ikusiko dugu zein ondo eramaten diren Amar Mila errikideauek egia esan, mendian bizitzia ez da erreza eta gutxienez jatekoa lurtu dute egunero gozerik ez basatzeko. Albertusko ikus eta izidoruz Pedro Magnusen arteko ez zabaida honetan ikusiko duzu zein ondo eramaten diren janaria prestatzeko ordua. Ireki belarriak. Haizu Pedro Magnus, zukze ustezu. Ni apuntatuen txar revoluziola, baina pixkan protesta dituko, baina zer dau egunero egiala arroza jate ez da opagari menua beti, arroza gozaltzeko, arroza abazkaltzeko, arroza faltzeko. Ontanian entzagontako ni lentzan apuntatu eh. Ba, ba, setai go ba, e, esi ben, esioz, eh, estio, eh. zai, ben bakarrik hitzea bestela zizarei, zizarei, zizarei go arrasa berdez. Tideoa zizareki eh gustatzea zaik. Zizare, eh? Eh? Eh? Quizka <laughs> eh. gabetego pentsat ez ta, Zergea, pobrek o Zergea, hemen me cabe yo. Pa, pa, dira uste, dira uste. Z zizare jo, eh? eh? Zezate, zucala dira. A ver, a ver. Eh, eh, eh. A ver, zezate nahi zezate. Hemen, hemen, etorri gea, erreboluzioa egiteko. Ez, a ver zer dagoen gaur jateko fidegua edo txurraskuak, edo oh, oioa. Ez, ez. Hemen erreboluzioa egitera gatoz. Eta... Eh, arroza jan behar da egunero, jan beharko da arroza, irauntza arte! Baina, jose, zer dauka, el tocino, con la revolución, beti arroza, pizkaz jan beharko deuzio, zer se egin jozta! Eh? Mm -hmm. Badiru di, zue, ez duzula, gerra bat pasa, ikusten zaizu zure aur pegi pijontan! Nik eh? pasa ta ira bazi, pasa ta ira bazi! Zer pasa basi, fatxa de mierda! Horez, oh, er, er, eh, erreztetu pizkazat, eh? Haure, men ja, eh, eh. ja egun asko gara mague mendian men eta ian askatzen ainaiz, eh? Bueno, Gerbarte, bani juaz izaren bila, fideua bat egiteko?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 Ni usten nun Kaga egiteko lekua zen, baina orain etortzen da jendia eta botak egiten du. Baina botak egiteko lekua beste bat da. Dutxatxeko lekua da. Ez kaka egiteko lekua. Eta jode, ni Adolfo Suárez kolonia gustatzen zait. Eta ez dut bota egunero. Ez keia naskatut anago. Ez kebakarrik horti hau zainalakat. Ozea, ez da... Es que da, da super super super fuerte, ni que iba de kaka eta gero kaka behatzarekin garbitu baino baino, baino. hau, oh, oh, super super super va. Ba, es oh, super, super, super super triste. Así que ni naide egin, hemendikan eh eskaera bat. Naidet papera ipordi garbitzeko, ¿vale? Porque akat behatza ja gizon ¿vale? Eta hau oh, ezita, ezita. Poderia, la. Ba? Mekabindio ze platauka hona hartu hoziak da! Eba nipurti lan eta pala hartu tagero tapatu kakak. Beti gabiltan zuen Zeba, baino, eh, zuezara garbia edo ze? Ez, ez duzu antzen gure osasuna eta higienea berakadijoala? Adolfo Suarez, hartu pala eta favorez tapatu zurekaka. Ni, tapatu bardez gainea! Ez... Barkatu, baino ni ni hori egiteko ez dakatu gugurik. Ez gute bingo! Ozea hori da superfuerte egitea guk, eh? Ezin da, ezin da hori egin baren ezuzuk. Hau da, kalamiraia! No arri geratu da jateko eta garbitzeko arazorik ez gitea. Eta hau da gai errantzizkoena, baino netaz gain. Ikusi dugu, behaien etxetan zituzten komodidabeak mantentzea, ez zaiela aintzaia egin. Izan ere, etxe eta maia sozial ezberenetako gideak bilduziren mierda mogementuan. Eta ikusiko dugu zein hondo ustartuta dauden eguneroko ta suneko beharroiek alde batera gutzean. Horengo hau diban entzungo ditugu Josemari Pilar Rubio eta Antonio Jose entzularen e testimonioa. joa. Horrera. <totodos> <totodos> <totodos> ba, iba, ba, li Antonio Jose eta etorri eis... Revoluzioa egitera nere, nere etxeko lankidearekin. Vamos, lankidea nere esklavoak. Baina, eta horrela bai, berak egiten dudena. Asi que ni hemen txizare jaten bakarrik. Bai, eta aurpegia jarri ez? Gero, a ber... Lazor teoriako errevoluzionarioak eta aterako zara zura aurpegia, es? ez? Ezer egin gabe, baino zura aurpegia aterako da, ez? O sea, horretara or, etorri zea honea. Baina ez da txarra ba patroia, ez da txarra patroia. Ondo zaintzen hau, ondo zaintzen hau. Zaintzen da. Au, au, oportunista bat da, hau, politiko hutza da, beti argazkitan nahi du atera, ezer egin be Aizu, nik, nik, nik eginga bez, nik diru asko daukat Eta zertako balio du diruar, hemen mendiano orain Ba, ba, esklar, eh, lankide haukitzeko Pizka eta gero kiko duzu pila bat de... BITCOIN! Zure txako, ero, bat Osea, ni igual hipoia man Ez dakit, edo dilua edo... Ezke, eia ez dakit zer egin. <risa> Zauzola zainago, eh, baino... Haizu, nik zu... Billetetan enterratuko dizut, eh. Daiba, ez zu. Billeteak ezin dera jan, ez dira edan. Zertako nahi ditut billeteak mendian. Ardi dago, mendiko bizitza ez dela errez. Asteak igaro dira, eta gainean zegoeten biz egin behar izan dute aurrera hamar mila laguna hobek. Erropa ibaian bizan omen dute eta duitxa zer den azu omen zaile ibaiangar bizan dutelako ere beraien gorpuz. Honen aurrean, jendean azkatzen hasi da egunero erropa eroenearekin esanatzen direlako. Batzuen ursaia dela eta e, lehengo arazoek egon dira. Honetaz gain, beraien Bizioa, zeintzen ere, azu dute. Zentru Komertzialera erosketetara joatea. Entzunezazue, beraien harteko ez dabaida. Guazen, urbilea, zara iregita, dago edo ez. Ni, ni nahi duterozi arropa berria hemen bendia, en plan, kamuflaje. Aintzik inaiz ikusteko. Zer zazen duzu ezuek? Ez ago, en plan, Hemen nire txanel marroiarekin. Nik guztiet, irikidutela den da bat, detrekkin, avenida dela libertadena. Eta gugera revoluzionera, orduan hon gaitezka, avenida dela libertadena. Gure etxera. Oh, eh, gao baiet, gao baiet. Ez nintzen gauturatu hortaz. Favorez, eh. Favorez. Baila baila Au, zer, zer revoluzio da. Zora juteko da baila baila baila. Zer, zer ose ez tezue, pasazta, eh? Gerraike, ez sujo pasa ez da eh grege ez ez pasa ez da fijo nazkarre bat uzate eh urte ja bai baina mendian egoteko behar dugu da har paga mediko meratu claro. eta mendian egoteko mendikoa bai decadentes baño elegantes <risa> <risa> Baina, baina, da, hau diskriminazioa, zure izango ba. Pedro, Pedro Sepulturoren laguna. Hau da, zuzera diskriminatio total. Ozea, diskriminatio total. Ba. Nerik guztuzen ba. zeriko izetan, bergota paskaldua horretik, eta, eta horrek ja gaizki. A ber, gora Pedro el Sepulturero, vale Gora. Beti bihotzean. Orre. Gora mierda. Orre. Gora mierda. Ja, ja zuei hostate mierda, azko eh. Ni hun nai da ja Ni ni uzet autziko Bai, zer aran ni joa. Agor, ondoren segi. Be. Zo revolucionaz herda. Be. Nazka tasuna, nazka tasuna, nazka tasuna. Tasuna, tirabirak hemen hasi dira, eta ez dira hemen bukatzen. Baina hala ere, bada izpi bat, argitasun izpi bat, kanpamendu honetan. Izan ere, mendiko balia ez dira txikiak beraien kanpamendua sortzeko. Asi dira, langile eta alde batzuk, e, zuaitzen enborrak hartuz, eta harriak eta lokatzea inez, beraien lehenko kanpinten dak, eta etxe modukoak eraikita. Ikusi ezazue, zein langi eta zein gogor ari diren kampainua sortzeko. Entzun azue. A Agar, John Froilán, joder, John Froilán, mesedez, e ez bota lurrian lehenengoa. Mikel, ze, ez, ez ari usuz, zerbait honiz, emenda, ben lehen guztiak oiz guztiak emenda amaki, da. Ze, John Froilán, venga gora. Zea... Ni... Ni... Ni... Mini golfa, guentatu. O sea, es que... Es que, bai, o sea, ni gein goet, bozazuko ed, bide golfal. Bai? O sea, ezak inundi, gaina, bai, dut, bai, baki batzuk, bale? Utsitxe egitea ez zaizuela, ezer ulertzen, hartu pala eta kabatu, mesedez. hartu pala ya, eh? Hori, hori, Mikel, hori, hori. Ostia, joder, ze uste usurzu? Hem, hemen etorri garela... Bustacana y dos más que tan egotía, ¿eh, egin e barra de acampamento base e arra? Es revolución ah, o narítico. ¡Cuba cobesar a la cua! ¡Potentía! Ahora, usted ha dado la punta cana, ni, Miquel. ¿Punta cana? Eh. ni usted ha dado la punta O sea, o sea, en vez hago minigolf, eh, me guira, ¿eh? Os da que hace mi... mi... mi hoyo reguinda, ya, eh. es Ese es Zuer zu revoluzia de mierda, eh? Ozea, ozea... Gora, gora, gora Puzkal. Eh? Kampagenduaren lana eginda, behar oinarrizkoenak bete dituzte. Haien egunerokotasunean, lana egin ondoren, deskantzu moduko bat eukitzeko. Egoera du, duina hobek, bete dituzte beraien aizialdirako ekintzak burutu dituzte. Eta honena aurrean ikusi dugu, ez zutela inungarazorik arazori eguki elkarlanean ondo pasa eta disfrutatzeko. Zein ikostia ostu ditu palak? Ja. Nolan egin dugu txabola? Non dago atxurra abaratsua egiteko? Eta sokak eta dena falta da. A ber Lucas, Lucas, hoyo 3 a la segunda, eh? Venga, gua hacer la guerra no Venga, hartu makiak eta guazen. Venga. Ona. 2 Palapa. I... ¡Hostia, ya es harto de, de bola, tío! A la primera casi, joder. ¡Ozón, ozón, ozón, ojo número 3! Ando, ¡Paño, ando. cerdao! ¡Chao, mini golfa! ¡Mini golfa, mira! ¡Inde, wemen, mini golfa! Eh? ¡Arte, tú, guachurra, que está maquilla, que está! ¡Mini golfao, ando, pasateko, eh! Porque ya, ese es sube a recertarco hoy, ¿eh? ¡Tarón, pa' jugué Eta, eta nada, ondo pasatzeko a minigolfa, eh? Ara eta mezelata xaretxo, mezelata, minigolf! Kampamentoz uh. hartuta, teilletua bururat, eroi zait mekabendioz. Baina bain dudara da, eh? ez behuririk eiten. Teilletua ez egu zertako. Joder, jo, nola de Montregi, joder. Hau, ah, hau, hau ez daka barcamena, bar bar hau ez daka barcamena. En serio, zer egin gogu auekin, pijo hauekin. Tamborra borra egun guztia entzuten eta mini hemen. Eta zer da hori entzuten dena hoi? Azka atasuna, azka atasuna, azka atasuna, azka atasuna, azka atasuna, azka atasuna. Fermin! Azka atasuna, Zer as... batzatzena! Zizabitza, Fermin! Zer hosti erdenei aiz! A ber pretsuak, protestatsen, kaseruak, protestatsen. Me ka Be... ben dios termi este que la diferencia zen, oi este que la pucheroa, oi originala de que la de na piche, betetzen e ja izbe ka ben dios. Aiera stunt, asko dosuda. Aiera stunt, hauek, agiren utzi dute, oianan garatzen den bezala, Ezidela ustis bizikietarako kompatibleak bertako bizen leguzia. Mirdako kide askok, aserre, minigolferako erabiltzi zituzten atxurra eta beste instrumentoak kendu dizkiete pijo ziginei, a los pijos de mierda. Gauza korrela. Honek ezabai eta protesta sortu ditu mirdako kupulan. Orain arte bizikietza sorientzu eta lasikasun batean bizirenarren Ez daude oso urrun gertakari lazgarriak. Mierdako zati handi batek, mierda zatitzea pentsatzen hasi da. Eta honek gertakari berriak jarriko ditu ikusgai. 2019ko gainatzenen behatzean, koronavirus gain gaina genuela sortu zen milizia irautzaile ezkertiar erradikal demokratiko anarkista. Erakunde honen adaz bazterrezina, salbo espen egora hori interbide irauntzaine ezkertiar, erradikal, demokratiko eta narkista bate batean zen. Modu ukaen zinean. Mierdak aurre edamadako lehen saboteiaren ekintzaren ostean, bizizantako egorak dira eta mierdako sektore batek erakundearen zitzotazuna eta kompromezua zanlantzak jartzeko oinarri zentua aukitu ditu. Mierdak erakundeak askatutako idei erautzenen alde borrokatzeko, gau baiatzago eta mar, lasarteko mugen, Puzker partido ultra zintzo, eta erradikala jaino da. Lasarteko horiako historia markatutuko duen ekintza gauzatzeko. Baina mierdak eta bain lasarteko udalak atuteko norabide ez zintzo, ez eta ez erradikana saiatzeko, gau Puzker osatuta os atentó que de aco y va a ir a votar con ahora va ahora y va a ir a un alború apúsqueda presencia irritaron a otra janteada o liderada de vuelta 짠잔 된 진찬잔책이잔잔 진잔 책이 된 진짠잔 책이 된 진단잔 책이잔단 chan chan chan Eta amaierara iritsigea, gogorera nahi dizuet, ementxe izango geala, stream.maritsusarea.eus.b.sortzimila barra palmondoirratia linkean, haste azkenetan arratxaldeko sortzitan, eta larun batetan eguerdikoa mabitan. Eta ogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenan entzuteko kerarik ez baduzue palmondoirratia.noblogs.org linkean. Eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baitari. Música